Odidoše, a to anđeo gospodnji, javi se Josif u snu i reče, ustani, uzmi dijete i mater njegovu, pa bježi u Egipat i budi ondje dok ti ne kaže, jer će Irod tražiti dijete da pogubi. I ovo Ustavši uze dijete i mater njegovu noću i otide u Egipad i bitamo do smrti i rodove, da se ispuni što je gospod rekao preko proroka koji govori iz Egipta dozvak sina svojega, tada i rod vidjevši Da su ga mudraci prevarili, razgnjevi se velma i posla te pogubi svu djecu po vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dvije godine i niže po vremenu koje je tačno doznao od mudraca, a da Što je rekao prorok Jeremija govoreći, glas u ramiču se, plač i ridanje i naricanje mnogo, Rahilja oplakuje djecu svoju i neće da se utješi jer ih nema. A po smrti i rodovoj gvem, Anđeo gospodnji javi se u snu Josifu Egiptu i reče Ustani, uzmi dijete i mater njegovu, idi u zemlju Izrailjevu, jer su pomrli oni koji su tražili dušu dijeteta, a on ustavši, Uze dijete i mater njegovu i dođe u zemlju Izrailjevu. Ali čuvši da Arhevaj caruje u Judeju umjesto Iroda oca svojega, poboja se o namojići nego primivši usnu zapovjest. Oti da u krajeve Galilejske I došavši nastani se u gradu zvanom Nazaret, da se ispuni što su rekli proroci, da će se Nazarećanim nazvati. i svetog duha. Ono, braće i sestva, što pokreće crkvu našu pravoslavnu, što je pokreće i što je čini postojanom, nepokovebljivom, nerazrušivom i Vječnom. A evo mi koji živimo u ovom vijeku to najbolje vidimo iz prostog razloga što baciši pogled za sobom vidimo da je crkva Božja bila izložena raznim nasrtajima, različitim vidovima gonjenja. Što spoljašnjeg, što unutrašnjeg, spoljašnjeg kroz brutalno nasrtanje neznabožnjih careva i naroda i raznih ideja, ideologija i raznih važnih vjera i njihovih lidera, što od onih unutrašnjih neprijatelja u jagnjeću kožu ogrnutih, to jest raznih jeretika, raznih gordeljivaca koji svojom gorudošću raskove praviše i narod Boži. Od Boga odvajaše vodeći ga za sobom u vječnu propast i u vječnu tamu. I zbog toga kad danas vidimo da crkva Božja stoji nepokolebljiva, moramo da primijetimo ili moramo da se zapitamo otkud njoj takva snaga, šta nju zapravo drži, te se opet obnavlja, opet je tu i u ovom vremenu. Po mnogu čemu, Neopično. Opet crkva Božija, opet sveta liturgija, opet hramovi koji su razlušeni i u štale pretvarani, odkud da se hram do temelja srušen prije tri ili četiri vijeka, danas opet obnavlja i opet u njemu Božić proslavlja. I ovaj hram u kome se nalazimo bio je dugo vremena zapušten i zaboravljen od ljudi, ali ne zaboravljen od svetih nebesa. I nije Bog zaboravio na hram svoj nego je čekao kad će se pojaviti generacija ili neko iz generacije koji će ga obnoviti da bi svoju dušu, dušu svoje porodice, svog naroda obnavljao Božijom silom, Božijom snagom, Božijom ljubavljom. Jedna sestra koja je htjela da primi nedavno sveto krštenje i u razgovoru sa njom otkrivamo da ona onoj grupi ljudi teosovskog raspoloženja, teosovskog vjerovanja koji žele da naprave, kako kaže jedan od otaca, savremenih otaca crkve, Arhimandrit Rafaju Karelin, divna jedna pojava, koji kaže da je to pokušaj da se napravi jelo od, od padaka. Od odpadak od svega onog što je crkva vjekovima odbacivala od sebe, od trpeze svoje bacala tamo odakve je i htjelo da se nametne, to je usmradno izvorište pakveno, tačnije usmradna i mržnjom ispunjena usta satanska, iz kojih ta učenje izviru i probaju da se ugoraju i u svijest našeg naroda uopšte u svijest pravoslavnih hrišćana i ona kaže da ona nema ništa protiv pravoslavne vjere pravoslavne crkve ali smatra da postoji jedna ideja jedna vjerovanja koja je iznad pravoslavne crkve pa onda tamo navodi neke drevne spise koji su mnogo stariji od svetog evanđelja, neznajući znajući jadna da sveto evanđelje i rič gospodnja jeste izgovorena duhom onoga koji je prije vremena, da se on u, u poslednja vremena ovaprotio našeg spasenja radi primio plot i sjedinio je sa svojim božanstvom nad vremenim i bespočetnim. Tako da u upoređivanju crkve, ono sa svetog evanđelja, sa nekim drevnim spisima čiji god oni bili ne može se govoriti. A ona zanesena tim teosovskim idejama To je danas jedan trend i vrlo popularno, a jadno i u duhovnom smijeslu potpuno siromašno i prazno. Ona kaže da ima nekih drevnih spisa, starijih od evanđelja. I onda je taj sagovornik njoj rekao da je crkva naša pravoslavna sebe provjerila i raznim sabljama, raznim hladnim oružjima koja su sjekla njenu djecu. Hoteći time da ju pokaže da, ako je nešto star. treba da bude i provjereno. Ne samo vremenom, mada i vremenom, ali treba da bude provjereno ognjem, mačem, vatrom i vodom. I napadima iz podnebesja, artilerijom podnebeskom, satanskom, ognjem satanske mržnje treba da bude provjereno i treba da bude provjereno u ljudskim srcima, Kako su ljudi reagovali na tu vjelu, na tu ideju, na tu, nazovimo je, istinom. I onda je rekao da i u našem gradu Baru postoji jedna vrlo stara maslina, koja nadživjela generacije i generacije. Nadživjela mnoge ljude. Ali... Ako bi ona tako stara, drevna, bila okružena desetinom drvosjeća, naoružanim, ne sjekirama, nego motornim testerama, ta njena drevnost za sat vremena pretvorila bi se u građu za Šporete i razne druge peće za nekun sad vremena, iako je stara više od dvije godina. Drevnost, odnosno starina, ne znači u isto vrijeme i moć. Ima nešto što još tu nedostaje. Ili što kaže da naš mlađi brat, obraćujući se pentekostalcima jednoj sekti, koja i po ovim našim prostorima vršlja i narod zavodi, odvajući mladi svijet od crkve Božije, predstavljujući Boga na jedan popular način, pa omislio se narodu kuplja oko svetih trpeza, oko svojih episkopa i svrštenika okupljaju tamo po nekim podrumima jamama navodno da sviraju razne instrumente i uz njih da slave navodno Boga i onda počnu i da govore raznim jezicima imitirajuci pedesetnicu i on Ušavši jednom u tu jazminu, mračnu, a prethodno čuvši o mučenicima hrišćanskim, o njihovom divnom vjerovanju, divnom ispovjedanju i pečačenju svoje vjere krvlju svojom, gleda ih onako namazane lažinom. Gleda ih onako kako glume, naučeni od nekoga da glume. Gleda ih pa Obraćajući im se njihovim jezikom. A sjećajući se hrišćanskih mučenika. Sjećajući se prvom mučenika Stefana Hidjaku na danas slavimo I svih svetih mučenika naše svete pravoslavne vjere, pa gleda tu jadnu skupinu, jadnu i prevarenu, pa kaže, je li kaže, brati, kad bi ovdje ušli sad momaka sa bejzlovom palicama, da provjere vaš simbol vjera. Kako biste vi ispovijedili tu vjeru? Naravno, i on, a i oni su znali da bi ispovijedili kroz prozore i razne šire ili tješnje otvore te prostorije bježući kut zna i kut ko stigne. Zaboravajući na svoju vjeru, zaboravajući na svoju priču. A on kaže da tako hrišćani pravoslavni ne ispovjedaju vjeru. Tako je nije ispovjedao sveti Artiđakon Stefan, drugačije je ispovjedao. Tako je nisu ispovjedali ni sveta braća koju danas proslavljamo ispovjednici sveti Teodor i Teofan na črtanim koji su primali velike batine velike batine i vilice им razvalivane i ребра lomljene i kosti lomljene koža drana Tako nije vjero ispovjedao ni sveti Arhidjako, ni prvom učenik Stefan, nego je u toku ispovjedanja bio kamenjem pogađan i vilicam uslomljena i na kost na pukva. Kamenjem bio ubijen dok je ispovjedao vjeru. I tako je ispovjedajući tvrdo, odvažno, na temelju nepokovebljivom. I to je ono što bismo htjeli da istaknemo. Da je vjera naša braća i sestre, pravoslavna, vjera pravoslavna crkva, utemeljena na nepokovebljivom, ugalnom kamenu na gospodu našem Isusu Hristu. I zbog toga Ne samo vrijeme, nego svaki nasrtaj u svakom vremenu nije mogao da je pokoleba, nego je samo još jačom činilo. Što je više krvi mučeničke bilo prolivano, one je sve snažnije bilo. Što reče jedan od velikih otaca naše crkve, Obraćajući se mučiteljima, kaže Mi, kaže, imamo sigurnu pobjedu. Ne možete se boriti protiv nas. Mi imamo sigurnu pobjedu. A to je da umremo za Hrista. I zaista, svaki onaj ko krene na gospoda, ko na crkvu njegovu, ko na narod Boži, On je unaprijed pobjeđen, jer vrhunska pobjeda jeste smrt za gospoda. Prolivanje svoje krvi za ime Božje i za Bove koje je svoju krv prolio za nas. I zbog toga, braći i sestri, pravoslavna crkva ne može, bukvalno ne može da se upoređuje ni sa jednom, drugom vjerom. Nećemo nazvati crkvom, jer crkva je svešten izraz i ne treba ga uzavut, uzimati usta, da ne postanemo odgovorni zbog tog griha. Crkva Božja se ne može porediti ni sa jednom drugom zajednicom, kako god ona sebe nazivava. Isto kao što ne bismo mogli da... Poredimo gospoda, bogo čovjeka, Isuse Hrista, sa nekim drugim, običnim čovjekom, koji možda, eto samo, ali na njeg. Jer, u ovome su i Bog i čovjek, savršeni Bog i savršeni čovjek, a u ovom drugom samo čovjek koji rastom, bojom, kose, možda liči na njeg, ali ogromna je razlika, jer nedostaje vrlo važan element, nazovimo ve tako, nedostaje božanstvo. Isto tako, pravoslavna crkva, Ne može da se poredi ni sa jednom drugom zajednicom, religioznom ili bilo kojom drugom. Možda danas treba naglasiti sportskom i političkom. Zato što pravoslavna crkva u sebi ima taj spasonosni, obožujući element, a to je božanstvo, braći i sestri. Božanska sila koja je ljubavlju Božijom i koja jeste ljubav ova pročena i postala šovnik. I zbog toga potrudimo se umimo malo svoj um operimo malo svoj oči, uši nozdrve Isperimo malo svoje usta, a i srce da bude svežije da bismo u crkvi našli na jedan tajanstven način, nemojmo očekivati, braći i sestre, da ćemo to dlugačije vidjeti. Na televiziji to nećemo vidjeti. To moramo da vidimo žmureće, ne slušajući, ne govoreći, ne mirišući, ne pipajući, da vidimo. A to mi nazivamo jednim prostim imenom, pa se možda mnogi izbunjuju zbog toga. Vjera, braće i sese. ona mnogo daleko vidi. Ona gleda kroz vjekove unazad, ona gleda kroz vjekove unaprijed. Ona može da vidi i stvari koje su izvan vremena i izvan i iznad prostora. Da jeste tako, svjedočinem, sveti arhidžakon Stefan, prvo mučenik, čitali ste vjerovatno u dijelima apostolosti gdje se opisuje njegovo ispovjedništvo i mučeniška smrt, kako dok je kiša kamenja padala po njemu, zatvarao mu oči jer su mu arkade popucale i če ona kos napukla i oči, i nos, i usta bili smrskani, a on kaže vidim nebo otvoreno. I vidim gospoda svave, gospoda našeg Išiša Hrista, kako sjedi sa desne strane praistova Božijeg sa desne strane Otca. On je to, braćo i sestre, vidio duhovnim okom. Gledao I taj vid i to viđanje je bilo neuporedivo snažnije, a to je vid srca, to moramo naglasiti, nego ljudi koji su ga okružili i gađali kamen. Tako je crkva Božija koja se kroz mučenike i svetitelje projavljuje i nas usmjerava. Nikad, braćo i sese, ne obraća pažnju na pse на гује, на демони, иако зна да их има, иако зна да су пси, гује и пород аспиген, него оком вјере, православне вјере, гледа, Господа гледа, Духом светим, крос Господа гледа, samoga Otca. To je ono na što smo mi pozvani. I ko tako gleda, njega će malo šta moci da pokoleba, malo što će moci pažnje da mu privuča. Jer to su velika vidjenja i velika osjećanja. I zbog toga, braćo i sestre, praznik u kome se trenutno nalazimo i u kome se uvijek nalazimo jer to je temelj svih praznika praznikova počenja Božije jeste praznik ljubavi Božije jer Bog je sve to uradio pokrenut ljubav uradio jer jeste ljubav i ovaj prostor u kome se mi sad nalazimo je va sve ta i I ona je, bracu i sestre, ljubav Božija. Sve je njom prožeto. S tim što to nije strasna ljubav kojom se mi nauči smo u svijetu. Ona nema veze sa njom. I zbog toga je krstno znamenje mnogo važno da bi njime razbili i pocijepali svaku pogrešnu i prelesnu predstavu ljubavi. O ljubavi strasnoj važnoj. Nego ljubav i krvlju posvjedočenom. I zbog toga, braćo i sestre, treba da znamo da je crkva nepokolebljiva zato što je nepokolebljiv temelj, a temelj pravoslavne crkve i svega u njoj jeste ljubav Božija. А добе Божије обраће и сестре је вечне, непрогозна, непроменљива. И зато је Господ рекао са следећу цркву. И ни врата ада неће надговадати. Надговадати цркву православно обраће и сестре. Значило би исто што и са вратати Boga. A ko će Boga savladati? Ako nije mogao da ga savlada, ne njega. Ako satana, a smatramo da nema većeg protivnika, ne smatramo, nego je sigurno tako, nema većeg protivnika od satane, paolog angela. Svi drugi angeli su niži od njega, zli angeli, džavove, su niži od njega te stoga i manje opasno za crk da ne govorimo o jadnim ljudima koji su samo roblje satansko i njegova pješadija koja za to pješačanje neće dobiti nike ni punadoknadu nego će u paklu biti sa satanom u kojim će ih vječno mali tretirati one koji su mu služili na zemlji Vječno će ih maltretirati upako, na strašan i jeziv način. I ovdje ih već maltretira i muči, odvajući ih od Boga, koji jedini dušu može da utješi. A što će tek tamo da im radi, to ne dao Bog nikome od nas i uopšte od ljudi da opuse. A ako on, braći i sestre, ne može nadvladati Kod će onda nadladati crkvu Božju? Kome onda ljudi prijete? Kome prijete carevi, knježevi i gospodari ovoga svijeta? To je veliko bezumlje i veliko ludilo. Zato što je temelj crkve, braći i sestre, Bog, Božja, ljubav. Božja ljubav projavljena kroz njegovo ova pohoćajanje, veliki izraz ljubavi. Prije svega ljubavi prema čovjeku, zbog toga vi zovemo jedinim čovjekoljupcem. Niko ne može, braći i sestre, da voli Boga, čovjeka, niti ga voli kao Bog. Niko. Niti bilo koga od nas neko voli kao gospod. Majka i otac mogu da vole. Ali ta ljubav Je vrlo često, prije svega, strasna, ograničena, pogrešna, usmjerena, nekad i izostane, nekad na strašen način ta ljubav izostane i ne oči onoga koga smo trebali da ljubili Ikonom je dar i darovan od Boga da bismo uzrastali u tajni ljubavi. I prema Bogu, zbog toga je teško onima koji ne zavolješe dijete, utrobi, Boga da zavole. Velike muki, veliki napori, da bi srce obnovilo snagu da može da jer je duboko ranjen. A Bog, braci i sestre čovjeka, voli božanskom ljubav, vječnom ljubav i tu ljubav, svima nama pokazuje svojim ovaploćenjem. Ovaploćenje, Božić, ono se direktno odnosi na svakog od nas. Nemojmo to, braći sestre, da preskočimo, ne daj Bože, nemojmo to da previdimo. Bog se rodio zbog svakog od nas lično. I postradao je zbog svakog od nas polično. Bio raspet. Strašno, braći i sestre, pomisliti da je Bog, a je to, Bogo čovjek, Isus Hristos, raspet zbog mene. Na toj istini mislom mora da se za stavi, braći i sestre. Jer jedan od svetih otaca Kaže da će biti bačen u pakao, iako je čitalog života živio vrlinskim životom, ali rekao je da će biti bačen u pakao jer nije dovoljno poštovao Golgotsku žrtvu, nije dovoljno poštovao ono što je Bog uradio za njega i potpuno uvjeren i spreman za paklene muke i Zavu govorio da je uzrok svega toga jer nije poštovao žrtvu gospodinu. Nije poštovao nije voploćenje Božje. Nije poštovao ni Boga u tijelu. Nije poštovao ni šibanog ni pljuvanog raspetog Boga Boga mrtvog pa vaskrslog. Nije ga poštovao u crti pravoslome prisutnog. To su, braći i sestre, posledice nepoštovanja ljubavi Božije. Jer sve to, braći i sestre, ponavljamo jer je važno da se neko ne bi uplašio onim džavolskim srahu, sve je to izraz ljubav. A odriješiti se o takvu ljubav možemo na način što ćemo biti, kako kaže prepodobni Isak Sirik, Smatra to najvećim grijehom i smatra da veća grijeha od toga nema i ne može biti. A to je biti ravnodušan prema Hristu. Biti mlad prema njemu. Tako, ognjena ljubav, braći i sestri. Ognjena ljubav. Znate li šta znači lopotiti se? Znate li šta znači da Bog postane čovjek? Da se završne U utrubi жене da devet mjeseci bude utrubi onaj koga sva nebesa ne mogu da obuhvate da se rodi od nje da bude povijano pelen a sve to sam gospod vracu to je sve bilo poprenuto ljubav i sve to jeste ljubav i mnogi drugi izrazi njegove ljubavi I svi oni usmjereni na sve nas zajedno i na sve nas pojedinačno. I mi, ako ostanemo ravnodošni prema tome, braći i sese, prema toj ljubavi, mi nećemo naslijediti carstvo nebesko. Na to nas upozorali veliki oci, naše crkve, naši čiteri, iako ih danas ignorišam, jer po smo nekako nagro pametni i pametnije od njih. Uslov za carstvo nebijskoj ljubav prema Bogu, broće i ses. A to je ljubav mi se učimo ovdje u crpi za vremena i u prostoru kroz svetu liturgiju, prosvete svetu tajne i prethodno kroz sveto pokajanju i kroz svetu evanđeljske podvige. Učimo se i stičemo kondiciju. Stičemo ljubav da bismo mogli U carstvu nebeskom vječno da ljubimo, bracu i srste, Vječno da ljubimo. Zbog toga je iz, zbog toga je sebičnost strašna opasnost. Strašna opasnost. Jer sebičan čovjek ne može naslijediti carstvu nebeskom. To carstvo širinje ljubavi. Zbog toga prepoznajemo i svjetljim danima, jer to su posebno važni dani upravo za ovakve uvide. Zbog toga su praznice hrvo važne. Zbog toga je Bog i ostavio da se manje radi, da bi um mogao da se vine u te istine, da prodare u njih i da ih prinese srcu, da bi srce njime i njima nakranjeno mogo da daje snažnije impulse, to jest više da voli Bogu. Bog je prije svega, braći i seste, a onda sve ostalo. Zbog toga i mi, naše živote, temelimo na ljubavi. Na ljubavi prema Bogu. Neka sve naše misli, želje, osjećanja budu prožete tim mislima, tim osjećanjima, tim željama koje će biti direktno povezane sa Gospodom. Sa Gospodom i sa Hristom. A za sve neophodna je češća molitva, češće sjecanje na našeg ljubljenog spasitelja i gospoda ovoproćenog Boga Isuse Hrista koji se radi nas ljudi i radi našeg spasenja ovoprotio od duha svetoga i Marije djeve i postao čovnik i kao takav prisutan u crkvi jer zašto mi braći i sestre Božići nesvajimo u Bitvejama? Zašto mi Vasprs nesvajimo u Jerusalimu? Iako se i tamo svaraju, i Vasprs. Zašto u Budu? Kakve veze Budva ima sa Bitvejama? Ili neki drugi gradi? To je isto, braći srste, jedan znak. Zašto? Otkud smo se mi ukupili danas ovdje? Za Božeći praznik? Ili za dan gospodine? Nedelju Vaskrsenu? Otkuto ovdje, to isto se doču glavnih sestva, da mi osjećamo da je Bog ovdje prisutan. A važnije je mjesto gde se Bog navazi, nego gde su jasve bile. Važnije je onaj koji je u jaslama, nego same jasve. Važniji je onaj koji je žitelj grada, nego sam А он, on, Bogočovjek Isus Hristos, je prisutan u svakom pravoslavnom kramu, gdje god se služi svetla i božanstvena liturgije. I ovaj sveti presto, braci i srsti, oko koga se mi okupljamo, ova naša častna trpeza, i svaki od vas, treba ovu trpezu da doživi kao svoju trpezu i treba da mu je ona važnija nego njegova tamo negdje u kući ili negdje drugo ovo je naša trpeza glavna trpeza braće i sest odavde kad kažem trpeze, mislim na sve pravoslavne trpeze jer je u suštini jedna trpeza jedno tijelo, jedna krva a u Podmajmsko uzimam kao konkretan primjer. To je naša trpeza. I mi se sa nje hranimo. Mi sa nje život primamo. Mi krv Božju i tijelo Božje na njoj pokusimo. I tako se sjedinujemo sa Bogom. Vezom i ljubavom. Bog zavolja nas, braće i sestre. I mi Boga da zavolimo. I tu svoju ljubav, ako bude potrebno, a svakako da je potrebno, ali ako bude potrebno, posvjedočiti i izlivanje sobstvene krbe. A kamovi nekog manjeg truda, kao što je pos, kao što je molitva, kao što je čuvanje od grijeha, to je minimum braći i srsti. I zbog toga su pravu sveti apostoli, kad kažu, ko ne posti srijedom i petkom, neka bude ukonjim iz crkve, neka izađe na polje. I zbog toga su pravu sveti oci. I naš patrijak Pavle, kaže za njega da je bio tog nastrojenja, ako nađe sveštenika da ne posti srijedom i petkom, na što i apostolski kanoni upozoravaju ko ga nađu i da ne posti sredom i petkom, da se raštini momentalno, ne iz mržnja, nego iz ljubavi. Da se brže skloni, jer je nesposoban i sam da živi, a kamovi pasu da poučava. Tako je crkod bilo osjetljivo. Jer to nije samo pitanje odnosa prema poslodnjivu, to je pitanje odnosa prema ljubavi Božijoj. Ko ti ne možeš zbog ljubaviti, da ispostiš srije do i peta kako ti možeš onda da se nazoveš hrišćanima kako možeš i da pomisliš da imaš druga prema Boga ako ne možeš na tako malo uzorku da je posvedočiš, šta bi se tražilo ako bi Bog tražio zub od tebe ako bi tražio oko od tebe ako bi tražio krv od tebe ako bi tražio nogu, ruku da ne govorim o životu. Kako bi onda svoju ljubav posvjedočio? Gdje smo onda bracio Hrišćan i gdje smo onda bracio pravoslavno? Koliko bi nas onda bilo pred Gospodom? U dobro je ovako dobar biti, kaže navod. Na muci se poznaju junaci, na muci se poznaju Hrišćani, Na moci se poznaju oni koji ljube gospodu. Spog toga broći se pripremajmo se, jer vrijeme koje je pred nama postavit će filtere, filtere gonjenja, filtere stradanja, kroz se ispitivati naše nastrojenje i prije svega ispitivati naša ljubav, ljubav prema Bogu, i ljubav prema bližnjima. Ako prođemo te filtere, filtere stradanja, uđi ćemo u carstvo nebesko i izvjeći ćemo muku vječnu i ušavši u carstvo nebesko provjereni, jer Gospod će svakog od nas, braći i sestre, provjeriti i već provjeravati. Ali treba da zna svakog od nas da će ga Gospod provjeriti. To vrlo temeljno Gospod, je vrlo važno da ti vidi srce. Na interesu je njega tvoje gubljenje vremena i tvoja rasijanost. I tvoji nazovi problem, kako mi vrlo često nazivamo te situacije problem. Ne to da vidimo kako, kako je srce, jer ono treba da živi vječno. Srce će provjeriti, Gospod, i daj Bože, da u njemu nađe ljubav koja crpi snagu iz ljubavi Božije, iz ljubavi kojom nas Bog zavolje i da to bude povratna, da kažemo, informacija, da to bude naš odgovor na ljubav kojom nas Bog prvi zavolje. Neka takvu ljubav svi imamo i u ljubavi sjedinjeni, u crkvi Božoj sjedinjeni, u liturgiji božanstvenoj sjedinjeni, da u duhu ljubavi i jednim ustima i jednim srcem slavimo Otca i Sini Svetog Duha, Boga, ljubavi i sada i uvijek, i u vijekove vijekove. Amin. Amin.